Ричард Бах Отвъд разума Превод от английски Мария Кръстева, 2000 И в инфо проблемът беше в тази врата. Не можеше да стои отворена. Вратата на пайпер къб е двойна, горната и краткополовина се състои от един широк трапецоид с прозорец от плексиглас и друг трапецоид в долната част, покрит с жълта тъкън, какъвто е цветът и на останалата част на самолета.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 е широко екранно, цветно и триизмерно озвучено стероизображение. Тревата и върхарите на дърветата остават назад, а сърцето ти се е заряло нагоре. Вятърът брули от двете страни, а ти префучаваш по край планинския склон, състраничен, вместо горен двор. Да се потопиш сред този вятър. Ето, това е причината, поради която хора от моята порода обичат да се скитат със самолет.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 подигравайки се над моята техническа некомпетентност. Но когато този път погледнах, и то внимателно, лосчето не беше такова, каквото предишния ден. Съвсем не беше същото лосче. Беше закрепено за два модифицирани самонарязващи винтове, забити не в тъканта, а в алуминиевото ребро на крилото отвъд тъканта. Там имаше достатъчно голяма носеща повърхност, където бе закрепено друг тип лосче, такова, което се премяташе над рамката на вратата и с най-леко докосване можеше да се махне или сложи, а в същото време държеше вратата здраво като менгеме. Тази представа изплува в утринната светлина, само колкото да схвана и веднага изчезна. Нямаше и следа от представата и проблема, които ми измъчваха. Всичко сякаш изпари. Не беше нужно да ме подканят. Грабнах тефтери и писалката, които се намираха до леглото ми и нахвърлях чертежа на новия дизайн. Дали щеше да проработи? Разбира се, че ще проработи. Защо ли заводът за производство на Piper Cup не беше създал такъв модел още през 1939 година? Само за няколко часа приспособлението беше готово, месинговото лосче беше закрепено, малките самонарязващи бинтове с по две навивки бяха забити здраво на съответното място в крилото.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 Не бях затегнал достатъчно капачката за моторното масло на къб и един ден, когато летях високо над гората, внезапно попаднах в нисходящ въздушен поток. Самолетът изведнъж рязко се разтърси. И в същия момент забелязах как едно канарче прелетя по край отворената врата. Странно, каза си на глас, загледан назад към жълтата точица, която бавно се изгубваше от погледа ми.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 Но нямаше как да изпадна от самолета, освен ако предната половина на самия самолет се откъснеше заедно с нея. Това бе просто, но категорично решение. Вечерта бях в работилницата. Пробих малка дупчица отстрани на капачката, откъдето да мине жицата, с която да се свърже каишката, след което забързах тази каишка за щипката на обтекателя и приспособлението беше готово. Прилягаше съвършено. Дори и да не затегна капачката, дори и да издърпам от резервуара, тя пак не можеше да падне на повече от един инчото отвора, когато стържената е в нивомера, при положение, че каишката е здрава. Да, няма да виждам повече канарчета. Когато вечерта се прибирах къщи, бях замислен: Защо пък точно коже на каишка? Чудех се аз. Защо да не е метална жица? В авиацията в наше време навсякъде да се използват метални жици, откъде ми беше дошла идеята за кожена каишка? Докато си задавах тези въпроси, връщайки се назад към онзи момент, в който... Ми бе хрумнало решението, отново за части от секундата ми се мерна онова, красиво лице. Зад тъмните коси се виждаше небрежно подпъхнат чертожен молив. В дълбоките кафяви очи проблясно очудване, когато срещнаха погледа ми. И мигновено. Изчезнаха след това. Закувах се на пътя, припомняйки си случилото се, а някой сякаш с моя глас изрече, кой беше това? Стиснах устни, но въпросът не се преустанови. Как можех да забравя у нези очи? Това не беше обикновено утринно просветление, в което ми се явява решението на моите проблеми около самолета. Там ми имаше някаква жена.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 Ако моята красива вестителка съществуваше някъде, защо не я видях при решаването на първия проблем, защо не я видях да ми предава лошчето като специална пратка? Свасих вежди при този спомен. Когато видях лошчето, нямаше и. Помен от вестителка. Получих само известието, едно изящно решение на проблема, който занимаваше мислите ми. Беше ме чакало само да се отворя очите от сън и да го забележа.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 Но разбира се. Първия път не я бях видял, защото вече си била отишла като пощален, който оставя пратката пред вратата и продължава по пъти си. Втория път, обаче, получателят бе очаквал пощата, аз бях подготвен за нея. Когато чакаме достатъчно дълго край пощенската котия, мислех си аз, какво чудно има в това, че раздавачът се появява. Това бе напълно логично, проблемът бе решен. Ето коя бе тя.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 Но он зи изненадан поглед. Ако е пощален, защо бе толкова изненадана, когато се натъкна на получателя, който я чакаше? Къп се носаше по край един малък облак. Късно след обед това малко леко облаче щеше да се превърне в огромен, надвиснал гигант. За сега бе само игрива пухкава овчица, която скачаше срещу крилата на самолета ми. Разбира се, че ще бъде очудена... Ако досега това не и кратко се беше случвало, мислех с аз. Тя явно очаква, че получателите спят. Докато се разнася пощата. Когато един измежду хиляди е буден и я гледа съсредоточено при нейното пристигане, естествено е да бъда очудена. Ами какъв ли пък беше онзи моли в косата? Ако съм на нейно място, защо ли ще държа моли в косата си? Защото използвам молива почти всяка минута през целия ден. Защото толкова често си служа с Молив, че е губане на време да протягам ръка и да го вземам всеки път от бюрото. Но, защо ли бих си служил толкова много с Молив? На половин миля в далечината се очертаваше тренировачен самолет Чесна. Полюлях крилете на Къб, с което сякаш исках да кажа: Здравей, виждам те!. За моя изненада, крилете на Чесна ми помахаха в отговор. Това е старо обичай сред авиаторите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 Скицират проекта си на компютъра, използвайки определени проектантски програми, с помощта на мишка и екран. Ако не използваш компютърен активен дизайн, кат, не си никакъв проектант, прогресът те изтласква в глуха линия. Но ето, че земята се затопля и топлите въздушни потоци в този въздушен океан започват да стават все по-големи. От време на време някой възходящ въздушен поток се удря в носна къб и самолетът подскача хвърляйки потоци небесни капчици на 10 фута във въздуха. Ами косата и кратко, помислих си, цялата прибрана и вдигната с фуркети назад. Не беше жена, която съзнателно се стреми да изглежда старомодна. Тя беше далова личност и сигурно не се опитваше да се представи за такава, каквато не е. Трябва да има някаква причина. Възстанових си мислено онзи момент. Дали не можеха да се намерят и други знаци? Какво бях пропуснал? Остата и кратко полуотворена от изненада. Бяла якичка, добре закопчена, стъмна овална брошка с сребърен обков в горната част на блузата. Моливът беше от небоядисано дърво и без гума, добре подострен. Образът и кратко се бе мярнал на фона на жълтеникава светлина, напомняща слънце в гората. И нищо друго. Онези красиви очи. Онова, което бях видял, не беше ослепителен елемент на някаква сборна кат. Приличаше по-скоро на. Защо една делова и преуспяваща дизайнерка ще използва толкова често молив, че да го държи? Тя би използвала молив, размишлявах аз, ако няма компютър. Защо да няма компютър? Каква е причината за всичко? Защо беше тази спретната якичка? Брошката, коя я караше да се облича толкова различно от останалите? Откъде бълнази и жълта светлина? В лениво летящия самолет на половин миля във въздуха, аз изведнъж се изопнах на мястото си. Моята проектантка не притежаваше програма за кат, защото като още не е бил измислен. Тя носеше старомодни дрехи не за да се отличава от хората наоколо, а за да бъде като тях. Изглежда като от доброто старо време.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 Работодател. Според всички доказателства, които успях да събера, след цяла седмица коварни планове да измъкна наяве, излизаше, че тя не съществува. Вечер се свивах на леглото пред малката камина и дълго гледах в пламъците. Когато притварях очи, имах чувството, че светлината проблясва в някакво друго място, в една стая с високи кожени облегалки на столовете. Не виждах тези столове, но ги усещах.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 А когато пристъпи към мен с отговора си, аз ще бъда готов да и кратко извикам да почака. Веднага се заех да проектирам нов комплекс стопери за колелата на самолета. Дали не се нуждаех от нещо, което да стои сгънато по време на път, но което може да се разтвори и да пази къп при буря? Представих си някакви жалки стопери и ги завъртях мислено пред погледа си, преди да загася светлината. Стравта бе хвърлена. Нищо не се получи. Утрото настъпи, но пред очите ми продължаваха да се въртят същите унези нестабилни, мизерни ступери. Отърсих се от представата за тях. На следващата вечера помолих за някакво дребно приспособление, което да не пропуска дъждовни капки в резервуара за горивото, нещо друго, а на онази обърната котия от доматено пюре. Например, приспособление от алуминии, машинна обработка. Пълно мълчание. Никакъв отговор.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 от които не се интересувах по никаква друга причина, освен тази, че те можеха да извикат очите и кратко още веднъж. След две седмици разбрах, че мога години наред да проявявам своето. Хитро ми е без никакъв отклик и започнах да чувствам огризения, извинявайки се в тихата утрин за неправилната си тактика. Бях обгърнал желанието си да я видя отново с вала на лукавството. Какво очаквах от своята измама? че тя ще се поляви с пълно доверие, за да ме поздрави от другата страна на времето? Месец след случката, аз продължавах по цели вечери да гледам огъня и стария часовник на полицата, припомняйки си в най-големи подробности станалото. У нези проекти трябва да идваха някъде, всеки от тях мигновено ставаше на моя за щастие три измерен Пайпер 1-3, който беше докаран в хангара за първи път през 1998 година.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 Ако трябва да разбера онова, което става с мен, обърнах се аз шепнеш кум към полярната звезда. Покажи ми онова, което е нужно да зная. Не разбирам какво да правя от тук нататък. Твой ред е предавам се. Съвсем лек повей на вятъра прошумоля в отговор. Вятър, който бе въздишал сред тревите хиляди години. Предай се. Лежах в нощта. Мракът му обгръщаше като хладно одеяло.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 Почувствах се като вкладенец. Дишах спокойно, бавно, безгрижно и виждах пред себе си нежна светлина. Когато изменящото се пространство стана отново стабилно наоколо ми, видях, че е настъпил денят. Лежах на трева, зелена като смаракт, под дълбоко небе. Самолетът и нощта бяха изчезнали. Намирах се близо до пътечка на едно възвишение и си напомних да не бързам, да се наслаждавам на времето. Надигнах се внимателно, седнах, после си изправих. В този момент зад гърба си чух надигащ се тътен. Обърнах се да погледна. Оттатък в далечината се чуваха гласове, неразбираем говор. Смях. Мъжът носеше бял работен комбинезон. Това сигурно са механици, помислих си аз, но после се поправих. Сигурно са наземни инженери. Дълбокият тътен продължаваше. Високият черен правоъгълник, през който можех да виждам, започна да се разширява. След това тате над спря и пред мен се изпречи отворена врата. Наблизо пееше птица, отправяйки към слънцето своята мелодия на четири тона. Това бе песен, каквато не познавах. После от хангара се появи самолет, който представляваше малък, открит би план и постепенно излезе навън. Всичко в него бе като излято, серебристият цвят, крилете. Металната повърхност. Корпусът с цвят на тъмна монета изглеждаше като сребърен и на неговия фон изпъкваха кормилото и стабилизаторите. Чузалажът бе като тъмно сребро и на неговия фон проблясваха клошат и штурбълът. Елероните се виждаха на края на всяко от крилата. Вятърът довяваше шума от гласове, макар че разстоянието размиваше звуците и аз не можех да разбера нито дума.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 която извеждаше до голяма сграда, разположена перпендикулярно на хангара. До стълбите, които извеждаха към тази алея, стоеше дървена табела с надпис «Първите думи», които виждах на това място – «Самолетна компания Сундърсвиксен». Поспрех пред стъпалата, опирайки се с ръка на парапета. Знаех, че тялото ми лежи и сънува в тревата, дишейки дълбоко по звездите. Знаех,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 Толкова реално и толкова нереално, както и случващото се с мен в будно състояние, мислех си аз. Трябваше само да разбера къде съм попаднал и що за място е това. В края на алеята се отбори врата, над която висеше табелка, се и от нея излезе млад човек със свитък тънка хартия в ръка. Знаех, че не може да ме види, защото не принадлежах към неговото време. Виждах мястото само мислено и не можех по никакъв начин да оказвам въздействие върху него. Той приближаваше към мен, а аз внимателно го разглеждах. Беше облечен в костюм от туит, бледобежов със съвсем леки раета, бяла яка на ризата и тъмна вратовръзка с някакви позлатени приспособления, с които се закопчаваше яката. На ръкава на сакото си имаше леко пятно от моторно масло. Берусокус, приветлив.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 Моторът бръмчеше на празен ход и от време на време изпускаше син дим. Той ми изгледа за миг безизразно, по-скоро заслушен в шума на мотора, отколкото да ми обръща внимание, после кимна, махна с ръка и натисна гъста, поемайки надолу по пътя. Шумът се изгуби сред хръсталаците и отново настана тишина. Сундър свиксен, мислех си аз. Не бях чувал за подобна самолетна компания, но ето, че съществуваше.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 Добре дошли, Фе, Сундърсвиксен. Бе облечена, много по-различно от жената, появила се като пощален в представите ми. Носеше дълга тъмна пола, бяла блуза с много копчета и опънати басти и малка коралова камея на врата. Тъмнорусата и кратко коса бе опъната на кок. Добро утро, усмихнах се аз. Очаквахте ли ме? Може би знаете кой съм? Позволете ми да отгатна.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 Съвсем не сте първият, господине. Наистина е трудно да ни открие човек, но не и невъзможно. Отвън долетя глух шум на запален мотор. Пълна газ, после изключване, после пак пълна газ. Бяха запалили Аберо. Трябва да бе от. 1918 година. Зад бюрото се отбори врата и влезе един млад човек. Тъмни си Широко открито лице на личност, която няма какво да крие. Носеше панталони от туит, бяла копринена вратовръзка и кожено сако. Забеляза, че се бях заслушал в шума. Отвън. Това е Мортън. Моторът е много стар модел. Или трябва да натиснеш цялата газ, за да го запалиш или изключва. Имаше здраво ръкостискане. Явно години наред те монтирал самолети, помислих с аз. Ричард Бах, представих се. Дерек Хотор от Сундърсвиксен. На вашите услуги. Били ли сте тук преди? Той хвърли поглед към жената на рецепцията и тя мълчаливо кимна с глава в знак, че не съм бил. Намирате се на 1923 паралел, разбира се, той видя, че не разбирам и че искам да му задам въпрос.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 аз отправих безмълвна благодарност към унази непозната краба. Хотур отбори вратата на рецепцията към един дълъг коридор, облицован стъмно дърво с картини на самолети по стените, който водеше към хангара. Готов съм да се обзалужа, че искате да разгледате машините. Да, но може ли да ви задам един въпрос? Разбира се, може и да ви изглеждаме малко загадъчни, но не сме. Вървейки по коридора. Минахме по край редица врати продажби, маркетинг, счетоводство, двигатели и системи, конструкторски отдел и кат. Когато минавахме покрай последната врата, тя се отбори и зад нея смоли в косата към мен, отправиха поглед у нези тъмни като нощочи, лицето, което бях виждал от друго време. О! възкликна тя! И в този момент светът изчезна. Така, сякаш се бях търкулнал от покрива долу,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 Сградата, бюрото, гишето, жената на рецепцията, Дерек Хоторн, всяка подробност. Лицето, което прогони света, в който бях попаднал. Потръпнах от студ и се протегнах към спалния чувал, за да извадя калъфа за мотора и да се забия с него. За мен без скъп спомен онова време, онова лице и аз бързах да се завърна в своето въображение. Но макар че постепенно се стоплих под покривалото за мотора,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 Но аз в своето въображение със сигурност бях видял само онова, с което разполагаше самолетната компания Сундър и хората, които работеха в нея. Съществуваха любопитни различия. Това не беше нашата 1923 година. Модата, по която се обличаха жените, например, съответстваше по-скоро на нашата 1890 година, отколкото на 1920. -та.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 когато са затормозени от някакъв нерешен проблем? Може би си изградили и цялата самолетна компания в едно альтернативно време, за да ми подскажат как да си конструирам лосчето на вратата? Това не ми изглеждаше много логично и аз най сетне не се отказах да търся отговор. В края на краищата какво значение има? Сега ми интересуваше повече как да се върна там, да науча каква е тази компания и може би да опознае душата, която се криеше зад унова лице,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 Добре съм, благодаря. Всичко е наред. Жената нежно ми изгледа, с унези свои тъмни очи. С практиката става все по-лесно, каза тя. Хоторм погледна към нея, погледна и към мен. Госпожица Лаура Беристъл, имам удоволствието да би представя господин Ричард Бах. Лаура, каза тя и ми протегна ръка. Хоторм почти яхна от това неофициално представяне. Вече сме се срещали, допълни тя, усмихвайки се на неговото очудване. Срещали сме се, каза хас. Тя бе висока жена, стигаше ми до раменете. Вдигна лице към мен и ми се усмихна. Сега не изглеждаше толкова делова, както в онзи проблесък, когато се срещнахме преди. Лошчето за вратата работи ли? Попита тя. Да. Работи съвършено. На човек обикновено не му се ще да прави лупинги с отворена врата, забеляза тя. При много висока скорост вятърът може да превия рамката, когато вратата е отворена. Но лошчето работи безотказно, нали? Тя спокойно ме погледна. Напълно безотказно. Хоторн се прокашля. Смятах да поразведа госта. Доколкото разбирах, той още беше поразен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 Стане ли нещо веднъж, казах аз, нищо чудно да се повтори. Предпочитам да имам каишка на капачката на резервуара. Много ми е приятно. И тя отново се усмихна, доволна, че съм харесал проекта и кратко, наведа се към мен и каза почти шепнешком. струва ми се, че господин Хотор желая да ви покажа компанията. И аз искам да я разгледам, казах аз. Ще ми разкажете ли някога нещо за кат? С удоволствие.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 Докато минавахме по край тях заедно с Дерек Хотурн, те се оформяха пред очите ни. Това бяха самолетите Tiger Мот на Хавиланд. Много скоро разбрах, че самолетната компания Сундърсвиксен не се занимава единствено с това да дава идеи на изпаднали в затруднение самолетни конструктори от други измерения на времето. Това бе само една от услугите, които извършваше. Но компанията съществуваше... За да строи самолети за пазара в своето собствено време. Това тук е образцува продукция, каза Хоторн. Ние изграждаме тренировачен самолет марка «Китън», както сам. Виждате модел 8UI Това са модели на корпуса, разбира се. по-надолу ще видите сектора. Където се монтират крилете. Ей там при надписа «Хале». Тук в Дъксфорд изграждаме почтенския самолет Ароу. Това е модел 8015. Правим също императрица 21 век, пътнически самолет с двоен мотор. Тези самолети се сглобяват в отделни халета. Всички ли са би плани? Разбира се. Ако искаш здрав, стабилен самолет, това значи би план. Поне аз така мисля. Самолетите придобиваха форма пред очите ми, докато ние минавахме по край производствената линия. В този миг ми хрумна поразителна мисъл. За Китън ли споменахте? Той кимна сериозно. Да, модел 8 УВР. Може да вземете един от тях и да направите кръпче. Чудесна машинка. Но това са марка Тайгър Мод, не ли така? Тези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 Той, разбира се, е наш клиент и е много умен човек. Да не би биде искате да кажете, че Джофри де Хабиланд е заимствал конструкцията на вашия самолет, представяйки я за своя? Хоторн се нава си. Нищо подобно. Конструкторът обикновено се занимава усърдно с даден проблем, докато капна от умора. Тогава може да задреме и да сънува. Той спи, но ето че внезапно му просветва отговорът.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 Значи проектите идват от тук. Да, откат. Откъде? Комитет за активен дизайн, отдел за оказване помощ през времето, самолетна компания са запазени права Сундърсвиксен. Да бъдем от полза е удоволствие за нас. Той ме докосна по рамото, за да ми покаже части от крила, поставени върху платформа на количка, която един работник по сглобяването придвижваше напред.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 Всеки световете притежава собствени закони и представи за това, кое чия собственост е и тези закони и представи са в повечето случаи различни. Той сви вежди съсредоточено. Ние наричаме онзи модел ни в нашият свят», това е модел 8-овъра на компанията Сундърсвиксен, патентован както си му е редът и защитен от закона. Джофри Дехавиланд в своето време, а това означава във времето, което е минало за вас, е нарекал този модел «Тайгър Мот», патентован под името на самолетната компания Дехавиланд. Женевиев Деларош Ларош в нейното време. Го е нарекла «Папилон», регистрирайки го под марката «Авион Ларош». Сега разбираш, нали? Това е отворен процес. Хоторни изчерпа цялото си красноречие. Стори ми се, че се безпокои за това,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 За нас годината е 1923. Модел Тайгърмот не е бил изобретен порано от 1930 година. Това е станало някъде в началото на 30 години. По-добре използвайте думата Открит. Изобен е дума, която звучи някак. Собственически. Проектът е съществувал винаги. Тайгърмот не е бил открит до началото на 30 години.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 Самолетът беше прекрасен, бисърно-бял, с златисти орнаменти по предните повърхности. На корпуса бяха изписани регистрационните букви ОМР. На 8 оборота каза инженерът и се захвана да развърти дървеното витло при изключен двигател. Изключен! Изключен! Той завъртя витлото по часовниковата стрелка. Нашите мотори се движат обратно на вашите каза Хоторн от почти шепнешком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 Чухме как изтраква магнета и включва. Инженерът завъртя витлото на един оборот. Единият цилиндър избълва синосинка в дим. Последваха тихо мълко още едно-две завъртания, след което и трите цилиндъра бяха запалени, най-сетни четвъртият. Изригна сивкавосинка в в дим, който се накъса, изби се като спирала и изчезна. Гледах как пилотът в кожена каска кимна на инженера и издигна палци в знак на благодарност за хубавия старт.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 които можеш да докоснеш. От Друга страна, това е животът ти и свободата на небето, диханието на духа в нашите ръце. В онзи момент аз виждах и двете страни и чувствах цялото им очарование с всички свои сетива. Те ми нашепваха колко е прекрасно, че можеш да летиш. Искаше ми се да остана в рамката на тази картина за винаги.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 Сундърсвиксен ставаха неясни и се сливаха. Най-сът на инженерът кимна и мощността отново се върна на минимум, четирите цилиндъра бяха подгляти и работещи, нямаше праскачане. Пилотът свали каската, за да чува по-добре разговора. Тъмната и кратко коса се разпиля около раменете, когато попита загрижено за мнението на инженера. Аз примигнах от изненада, толкова неочаквано беше онова, което виждах.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 които се наслаждават от експеримента, могат да преминат тук много лесно. И всеки път, както знаеш, става все по-лесно. И всички ли са леци? Повечето от тях. Това и може да се очаква, разбира се. Дъксфорд е град на леци, което никак не е чудно при положение, че на прага му се намира компанията Сундърсвиксен и аеродромът. Онези, които обичат морето,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 Ние ще бъдем. Вие, разбира се, не можахте да видите повечето неща тук. Само върх на айсберга, нали имате такъв израз? Ние всъщност сме твърде голяма организация. Доскоро, казах аз. Ще се видим отново. Здраво стиснахме синговата значка в ръка. Ако се изгубех, това нямаше да стане, защото съм изпуснал значката.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 Пътят, който му отдалечаваше от аеродрома. Толкова малко спях да видя, помислих с аз. Рецепцията, коридора, хангара, самолетната площадка. Един поглед към околния пейзаж. Защо ли не бе там Лаура Беристъл, след като предложи да ме разведе наоколо? Колко ли хора работеха за тази компания и с какво ли се занимават? Хо Турн бе казал, че това е обслужваща организация. Какви ли услуги извършваше? Самолетни конструкции, да. Но какво друго? Върнах се на хълма, от който се виждаше аеродрума. Златистият самолет модел, китъм беше се завързан обтекач, моторът работеше отново, чувайки се като шеп от далечината и вече се приближаваше към тревата, поел към своя първи полет. Сцената не избледняваше. Аз огледах продължително околоността.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 Не зная, дали би ми препоръчал да приема. Дискове за парциално налягане ли? Боя се, че това не ми говори нищо. Тя не се отчая от моето невежество и побърза да обясни. Това е система за аеропътувания. Управлява се налягането на повърхността на един диск и атмосферата и стласква диска по посока на ниско налягане. Човек може да се движи при много висока скорост, няма фактор,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 Компанията има огромно желание да ни съдейства да летим. Аз получих правоспособност с отлична оценка миналата година. И така, пренасеш се в 23 век и започваш да проектираш дискове, които се движат с хиперскорост. Ами къде е вятърът? Тя се загледа в лицето ми. Ще ти липсва бунтенето на четирите цилиндъра и дървеното витло, шумоленето на вятъра в летателните жици. Ай хората тук, тези, които познават тази музика, които са създали. Ами ако стана, ще запиташ, ако не се пренеса в онзи век, дали няма да ми липсва технологията? Тя не отместваше тъмните си очи от моите. Бих ти задал този въпрос. Докосна ни лекият полъх на вятъра. Профуча на тревата, погалия, приласка я, накара я да притихне. И нея също накара да притихне. Човек копне за онова, от което сърцето се отказало. Ти нямаше нужда от съвета ми, нали, Лаура? Не, грешиш, бързо отвърна тя. Потом млъкна и се замисли. Много ми помогна. Няма да го забравя. За моя изненада тя приближи и ме целуна по бузата. Не паднах, но се почувствах така, сякаш се бях подхлъзнал и паднал от клона на някакво омадюсано дърво. Без да почувствам болко от удара, отворих очи. Въглените се бяха превърнали в сивка в пух под решетката на камината. Старият часовник тиктакаше. Не бе минал дори един час. Навън заваля. Падаше нощта. И умрукът, в който здраво стисках значката с асимблема на компанията, беше празен. За разлика от сърцето ми, едно шето бе странно изпълнено. Лаура Беристъл ще вземе онова решение, което предпочете. И каквото и да е то, за нея това ще бъде правилният избор. Приближих до камината и сложих едно дърво върху въглените. За 40 години летене съм срещал хиляди самолетни пилоти, мислех с аз. И още хиляди, които обичат небето. Колци на от тях бяха открили това място преди мен. Колко ли са хората?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 Съществува селището Дъксфорд, в което не е имало война. Каквото и да се случи през моя XXI век, само на три дихания от мен се намират хангарите на самолетната компания Сундърсвиксен, която си съществува най-спокойно своята 1923 година, едно минало, което може да стане мое бъдеще в мига, в който си представя пътуването дотъм. Там живеят Дерек Хоторни, Лаура Беристъл и мнозина други